الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد Wa ala alihi wa sahbihi, o men të biahum bi ihsanin, ila jo middin, emma ba'nd. Të dashë o vëllejze musliman, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islamë, salamu alaikum, rahmetullahi, u barakatuhu, falendërimi i takon Allah u të nërcuar, salavatet, salam, i qofshimi të dërguar intonë Muhammedin, mishokët e ti, familin e ti, edhe mbi të gjithë atë të cilët eci në udhën e ti, dhe i në titën gjukimit. Të dashë o vëlle është e drejta e krijuesit ton që të besojmë të gjitha lajmet e tij. Dhe për lajmeve që na ka dhënë Allahu lartësuar është edhe fakti se Ai do të ringjall njerëzit pas dëgjes. Do t'i marr në llogari në ditën e gjykimit dhe do t'i ndajë në dy grupe. Një grup do të shkojë në xhenet dhe një grup dhe të shkoj në zjarën e gjëhenemit. Besimin në ditën e gjëkimit përmban disa pika, të cilat gjdo njëri duhet i besoj pa tjetër. Nëse njëri nuk i besoj këto gjëra, nuk quat besimtar në ditën e gjëkimit, edhe nësa i pretendon se beson zotin, se beson ditën e gjëkimit, Se i besojnë pejgamberët, nëse nuk i beson këto pika të cilat ne do t'i sqarojmë, nuk quhet besimtar. Nuk quhet musliman. Allahu na ruajt. Pika e parë është ringjallja, që Allahu lartuar ka përti ngjall njerëzit me fizik, me trup dhe do t'u jap atyre shpirtin. E gjithë trupi i birit të Ademit tretet, përveç një kocke e cila ndodhet në fundin e shtyllës kurrizore. Kjo ështër nuk të retët. Prej sajë do të reformohet, do të ribohet njeri u në ditër i gjukimit. I dërguarë Allahot Muhamedi s.a.w. ka thënë i hadith të vërtet, Kullu shëjnë jeb la min ibn i Adama, illa aqba dhenab. O minhu ju rekabu lë khalqë jomë lë qiyama. Ka thënë gjdo të qështërë, i gjithë trupi i birit të адамit tretet, përveç një eshre që ndodhet në fundin e shtyllës kurrizore. Kjo thot pejgamesi rallahu anhu ve selam nuk tretet dhe prej saj do të riformohet njeriu ditën e gjykimit. Pra mund të themi që është formula e njeriu dhe tretet njeriu, por kjo pjesë nuk tretet. Prej saj do të bëhet edhe njëherë njeriu në ditën e gjykimit. Allahu lartësuar para se ti fryhet surit për herë dytë do të lëshojë shi në tokë. Pastaj do t'jap urdhër Israfilit që të fryjë surit dhe do të mbin do të dalin njerëzit nga varret. Do të dalin njerëzit, do të formohen dhe pastaj do t'u jepet shpirti. Masi t'u jepet shpirti, formohen tamam fizikisht dhe shpirtërisht dhe shkojnë e paraqiten para Allahut të lartësuar në Arasat. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka theksuar ringjalljen në shumë ajete të Kur'anit. Për shembull, Allahu thot në Kur'an: "Kemā bada'nā awwala khalqi nu'īduu wa'dan 'alaynā innā kunnā fā'ilīn." Ashtu sikurse ne e filluam krijimin, do ta përsërisim atë. Ky është premtimi jon dhe ne do ta bëjmë atë realitet. Ne do ta bëjmë këtë gjë. Dhe Edhe në një jetë tjetër, Allahu i lartuar thotë, thumë me inë nëkum, ba'da dhe li kele me jetun, thumë me inë nëkum, jo me lë qiamëti tu ba'athun. Pas kalimit të fazave të jetës, ju do të vdistën, thotë Allahu i lartuar. E pas taj, do të rinjallëmi. Kështu që rinjallëja e njëri u të shraritet, ajo do të bëhatë, sepse ka përmendur Allahu i lartuar në Kur'anë. Idrëgurëja Allahut Muhammedi së rëllohu në shumë hadith dhe ka folur për rinjalljen. Për shembul, në një hadith, përgamej së rëllohu në nga të regon se si do të rinjall, si do të të bohën njerëzit dhe dit në gjukimit. A i thot, ju hësharun nasu jau me l'kiamet i hufaten, uraten, ghurla. Ka thënë, njerëzit do të bohën në ditën e gjukimit të zbathur, të zhvej, dhe të pasu në tuarë ashtu sikurse u krijuan fillimisht kështu do të do të paraqiten do të tubohen e do para të paraqiten para Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit por tmerë shumë i madh dhe askujt nuk i shkon në përmend që të shohë tek të këtë tjerët sepse njëra nga gratë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e ka përëtur pejgamberin oj dërguar i Allahut ashtu njerëzit do të shohin tek njëri tjetri Peygambëri sallallahu alaihi wasallam tha el amru a'zamu min zalik tha çështja është shumë e madhe tmerri është shumë i madh dhe njerëzit nuk u shkon ndërmend që të shohin auretin e njëri tjetrit se cili mendon për të shpëtuar vet në ditë të madhe të tmerrshme Muslimanët një zëri besojnë se njerëzit do të ringjallen fizikisht dhe se Allahu i lartuar do të bashkojë shpirtin me trupin ditën e gjykimit e do të parashitën para Allahut Subhanahu wa ta'ala. Kjo është i gjma, është unat, un, unanimiteti muslimanve. Dhe kush nuk e beson këtë gjanë, nuk është për i radhëve të muslimanve. Kjo është një fakt shumë i qartë. Së mund quhet njëri u musliman në qovë se nuk beson në rinjadhjen fizike, Ka njërës që thonë se do të ketë rinjali, por, do të ketë botë tjetër, por është tjeshtë shpjertrore, nuk është fizike. Dhe këta nuk quen besimtar, këta nuk quen musliman. Këtë këshë keshë interpretim i fakteve dhe i argumenteve të shëriatit. Argumente të shëriatit të cilat flasin për rinjali në fizike janë shumë qarta. Edhe arsia logike e që njëriu në përfundimin se rinjali e do të bohat pa tjetër saka një ditë kur njerëzit do të japin llogari para Allahut të lartësuar sepse Allahu i lartësuar nuk e ka krijuar njerëzit kot pa qëllim. Zoti i Madh ka dërguar të dërguarit, ka zbritur libra, në këtë botë ekziston e mira dhe e keqja, e vërteta dhe e pavërteta, drejtësia dhe padrejësia, vlerat dhe antivlerat, morali i lartë dhe veset e ulta besimtarët dhe shafirat, besimit dhe kufri, bindjet në Allahut i badetet, por edhe gjunahet këtë një gjenat kundur ta, që, që të regojnë se Allahut i lartuar e ka vën njëriu në prov, për të vepruar, për, për dal në pas e qëfar do të bëjnë njëriu. Dhe pa tjetër është një dit kër njëzit do të merën logari për punët që i kanë bërë në këtë botë. Pa tjetër është një dit gjukimi, që së mund të lihet i drejti pa marë shpërblimin e ti dhe i padrejti, pa drejti pa marë dënimin e vetë, së mund të lihet a i cili ka boj badet Zotit pa e marë shpërblimin dhe a i cili ka kundështuar Allahun lërcuar pa marë dënimin që meriton. Kërë që që urëtësia e Zotit, qëllimet e larta të Allahot lërcuar të regojnë se Ringjallja do pa zotit, Allahu, të bëhet patjetër. Nuk e shkon madhrisë Zotit. Lavdë i sa Allahut, drejtësisë së Allahut të lartësuar, që ti linte njerëzit kështu, të vdesin dhe të mos bënte ringjalljen. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "A hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un?" A menduat ju se ne ju krijuam pa qëllim, kot, dhe se ju tek ne nuk do të ktheheni? është mendimi i jovesëmtarëve, qafirëve. Por kjo nuk është e vërtetë. Njerëzit patjetër do të ringjallen, do të paraqiten para Allahut subhanahu wa taala. Elementi dytë ose pika e dytë është besimi në llogarinë. Njerëzit në ditën e gjykimit do të marrin llogari nga Allahu, Krijuesi i gjithësisë subhanahu wa taala. Prandaj dita e gjykimit quhet dita e dita e gjykimit dita e logaris, dita e shpërblimit. Ne muslimonet besojmë se do të vinë një dit, kur njëzit do t'japë në logari, do t'gjukohen, dhe pas taj do t'mane shpërblimin si pas punve të tyre. Kjo është realitet, dhe kjo ka përndodhur pas rinjalljes. Allahun subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, inna i lejna i abehum, thumme inna alejna a hisabehum, thot Allahu i lartuar të kne një, do tjetë këthimi njërëzë dhe pastaj ne do t'i marim në logaria ta. Po ashtu Allahu lartuar thot o në dhaul më vazine lë kista lë jomë lë kjëmëti felat u dhulamu nëfësun shqeya o in kanëm i t'kale habbeti min kërdelin e tejnë abiha o kefha abina hasibin ne thot do të vendosim pëshore të drejtsis për ditën e gjukimit dhe e, qoft edhe kër njëriu ka bërë një grim punt Ne do t'ja s'jelim. Edhe si kur punë në njëri u tjetë safara, thotë Allahu i nërcuar, ne do t'ja logarisim. Dhe këtë punë do t'a gjenë përshore në ditë një gjukimit. Allahu do të vendosë përshore të drejtsis. Dhe do të përshohen punë të njëri u të qofëshën të mira po të këshia. Në njërë në anë përshores do vendosën të mira dhe në anën tjetë do të vendosën të këshiat. Ua kefe abina hasi binë, Dhe në mbydhe tajetit, Allahu lartuar thot, ne jemi mësët me aftushëm si logaritës. Allahu subhanahu wa ta'ala, gjithashtu ka thënë në Kur'an, men gja e bilhasanati fe lehu ashru emthaliha, wa men gja e bissejjeti fe la ju gjza illa mitleha, wa hum la ju dhulamun. Kush punon, pun të mira, kush bënjët mirë, aji, do të takë marsh përbimin e saj me dhjetë mira. Dhe një mirë shumë fishohet në dhjetë mira. Menja e bilhasënë ati fele hua ashru e më thali ha. E kushë bën një të keshë, o menja e bilhasënë ati fele juqëza mithla, illa mithla ha. E kushë bën një të keshë, a i dënimin do të marë vetëm për një të keshë. Dhe të ishënohet vetëm një e keshë, nuk ishënohet dhjetë. Se Allahu nuk i bon për drejtësi robit. Allahu i bon më njërësi robit. Allahu e trajton me drejtësi robin. Nuk i bon për drejtësi. Nëse ka bon një, një të keshë, vetëm një të keshë e jashnon. Dhe njërëzve nuk do të bohat për drejtësi as pak. Muhammedi sallallahu aleyhi vo sellem ka të reguar një hadith se Allahu subhanahu wa taala në ditën e gjukimit e afron robin besimtar e mbulon qëtë mosë shohën të tjërët, dhe pastaj i përmen gjënaha që ka bërë, inë Allahë yudni abdahu l-mu'min jomë al-qiyameti, fe yadahu alëjhi kënefahu ve yasturuhu, fe yëkulu e ta'rifu dhëmbe këdha, e ta'rifu dhëmbe këdha, fe yëkulu ej, fe yëkulu na'm ej rabbi, hatta itha qarrarahu ala dhunubi waraa annahu qad halaka qala ana satartuha aleike fi dunya wa ana aghfiruha aleike alyawm thumma yu'ta kitab hasanati Allahu do ta afroi robim besimtar nit e gjykimit Allahu veçohet me robim besimtar se si veçohet Allahu me besimtar ato e dy vetum Allahu dhe bën që të mos e shohin të tjerët mos duket edhe pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i përmend gjunahet besimtarit. I thot, a e di këtë gjuna? A e di të këto gjuna që ke bër? Besimtari do t'i pohoj. Do thot, po Zot, e kam bër. Pasi Allahu e lartësuar t'i ja përmend besimtarit të gjitha gjunahet dhe pasi besimtari i pranon të gjitha dhe mendon se është poshtkëtrohet, Allahu i lartësuar i thot, unë ti mbulova ato në dy një. Unë ti maskova në dy një. Dhe unë, thot, do t'i falë ato ty sot. E pas ta i jepet libri të mirave. Libri në cilët shënohën të mirat e ti. Thumë me ju ta kitabë hasenati. O emma l-kefiru e l-munafiku, fe ju kalu, Hëqëla ellezina kadhbu ala rabbihim la ala la'natullahi ala adh-dhalimin disa perqafirat dhe munafiqet do tuhet kta jan ata cilet kan gënëyr ndaj zotit te tyre të mallkimi allahut qetuar qoft me zollumqaret ky do te jet turprim dhe dënimi i madh perqafirat dhe munafiqet ne diten e gjykimit ne hadith tjetër pejgamber sallallahu alaihi wasallam kathan Kush synon që të bëjë një punë të mirë dhe e bën atë, Allahu i lartësuari ia shumëfishon të mirën në 10 fish, deri në 700 fish dhe deri në aq sa dëshiron Allahu i lartësuar. E mira shumëfishohet tek Allahu. E kush bën një të keqe, Allahu i lartësuar do t'i shnojë vetëm një të keqe, nuk ka shumëfishim për të këqijat. Kështu që Allahul Artuar do t'i marrë llogarinë njerëzit. Të mirrat Allahu i shumëfishon, të këqijat mbeten aq sa i ka bër aq sa ka i ka bër njeriu dhe nuk shumëfishohen. Të gjithë muslimanët janë të një zëri se njerzit do të marrën në llogarinë ditën e gjykimit. Edhe arsyeja e krijimit, arsyeja logjike e çon njeriu në përfundimin se Ka një ditë gjykimi, ditë llogarie, ditë shpërblimi. S'mund të kalojnë njerëzit këtu i drejtë mos marr shpërblimin, i mirët mos marr shpërblimin, dhe nga ana tjetër, i keqit, i padrejti, qafiri, hipokritët mos marr dënimin e vet. Do vinë një ditë kur të mirët kanë për të marr shpërblimin e tyre dhe të këqit do të marrin dënimin e tyre. Allahu i lartuajua në ruajt nga dënimi i tij. besimin në xhenetin dhe në zjarrin e xhehenemit. Një prej pikave të besimit në ditën në botën tjetër është edhe besimi në ekzistencën e xhenetit dhe në ekzistencën e zjarrit të xhehenemit. Xheneti është vendi i begative, mirësive, i lumturisë, i, i gëzimit i mirësisë të cilin Allahu i Lartësuar e ka përgatitur për besimtarët në të. Në ditën e fundit, ditën e gjykimit, do të dërgohet te ti, në librat e ti, me lekët e ti, në kadrën e Allahut i Lartësuar, për ata cilët kanë adhuruar Allahun jo vetëm si kanë bërë shok Allahut, për ata që janë bindur Zotit dhe nuk e kanë kundërshtuar Allahun Subhanuhu te Ala. Këta njerëz do të jenë banorë të xheneteve ku kanë për të qëndruar përgjithmonë. Në xhenet ka gjithë shka që dëshiron nefësi njëriut dhe gjithë shka që e knaqë zemrë dhe syrën e ti fiha ma teshtehihil enfusu wa teladhul ajunu wa entum fiha khalidun Allahu ka thënë në Quran, në Gjenet ka gjithë shka që e kërkon nefësi njëriut dhe gjithë shka që e knaqë syrën që e knaqë zemrën e ti Muhammed S.A.S. thotë se Allahu thot, allah i lartuar ka thënë, A adet të li ibadia salihin, ma la aynu rrët, wa la udhunun semiat, wa la khatara ala kalbi beshar. Kam përgatitur për robërit e mi, mirë, atë që nuk e ka parë ndo njërë syri, nuk ka dëgjuar për të ndo njërë veshë, dhe që nuk i ka shkuar në përmend në njëriju mirësit, begatit, bukurit, mërkullit e gjennetit, janë përtej imaginatës së njëriut. Pastaj, Profetës Rallahu Nusam ka ledzuar ajetën e Kur'anit, Fela ta'alamu nefsun, ma ukhfi e lehum min kurrati ajunin, gjezaën bima kanu i amelun, asë njëri nuk e di, se qëfar të mirash, kënajësish, begatish, bukurish, ka rezervuar Allahu lërcuar për besimtarët, për njërësit dhe ty në gjennet, E, që, qëfar gzime shkën kënajsisht ka revëzervuar Allahu i lartuar për ta, si shpërblim për punët e tyre. Të As kush për nuk i di ato, ne dim vetëm emrat në shër realitetet e kënajsive, mrekulive, bukurive, mjërsive të gjenetit, i di vetëm Allahu subhanahu a ta'ala. Në gjenet, simtarët do të shijojnë, do të kërkojnë, dhe do të prijetojnë Lloje të ndryshme, kënaqësisht, bukurish, begatish dhe mirësisht. Atje ka ujë të pastër dhe të kulluar, ka lumej, qumshi të bardh, ka mjalt të kulluar, ka ver, por që nuk e den njeriu ka lumej prej uji, lumej prej qumshi, lumej prej verë që është kënaësia për ata cilët e pinë dhe që nuk u jep dhimbje, shqetësime, as nuk u haq mendjen, do të ketë dhe lumej, mjalte të kulluar, siç ka përmendur Allahu i Lartësuar në Kur'an. Atje ka lloje të ndryshme pemësh, lloje të ndryshme frutash. Atje në xhenet, mysimtarët do të kesh shtëpi të bukura prej ari dhe prej argjenti. Zër gjenetit është shafran. Ë, era e mirë gjenetit është misku, po ka normale që ka të era të tjera të mira në xhenet. Ë, shtëpitë e banorëve të xhenetit janë të diferencuara, nuk nuk janë të gjithë në një grad, sipas punës dhe gradës së tyre të kanë për tipa dhe shtëpitë e tyre në xhenet. Në xhenet besimtarët do të kenë gra të bukura sy mbathë. Ë, në xhenet besimtarët do të arrijnë që shikojnë tek fytyra e bukur e Allahut të lartëzuar. Ë, kjo është mirësia më e madhe që do t'u jepet besimtarve. Allahu i lartëzuar na ban për banorve të xhenetit. Zjarri i xhehenemit është vendi ku Allahu i lartëzuar do të dënojë kafirat, ku do të dënohen zullumqërat. Jehennemi ka lloje të ndryshme dënimi. Zjarri i Jehennemit është më i rëndë se është edhe një, edhe 70 herë më i fortë se sa zjarri i dunjas, siç ka përmendur për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë. Zjarri i Jehennemit është shumë i thellë. Ka, domethënë disa shkallë ose disa kate, dhe njerëzit ekhiqen në, në sipas shkallës së tyre. Si pas punëve të të këshia, kam për të vojtër dënimin në zjarën e gjahenemit. Allahu për shemull ka thënë në Kur'an, Pëtë të kunare leti jojtë dhe të i kafirin, Ruhuni i për zjarët i cilë është përgatitër për qafirat, Po ashtu Allahu i lërcuar ka thënë në Kur'an, Fëtëku në nare leti wakuduha në nasu e lëhijara Ruhu në nga zjarë Lënda e të cilit janë njërzit dhe gurët Allahu thot Po ashtu në Kur'an Inna a'tedna li zaliminë naran a hata bihim Suradikuha Wa i jështëgjithu jëgathu bima inka lëmuhli jëshu i lëbujuh Ruhu në nga zjarë In sota Allahu subhanahu wa ta'ala inna a'tadna liz-zaliminan naran ahata bihim suradiquha. Ne s'ot kemi përgatitur për zullumqjarët zjarr. Ku qafirat do t'rrethojnë muret, muret e zjarrtë të xhehenemit. Ahata bihim suradiquha wa yastagheethu yugaathu bi ma'in kal-muhll. Ne se do të kërkojnë ata ujë për shuarjen e etjes do të jepet ujë që është në kulmin e nëzëhtësi zëtë valimit. Ujë që është si mbetje vajt të vajtë të shkrirë. Ju gathu bima inkel muhli jeshë wilhuguhë. Ky ujë i nëzëhtë që është si mbetja e vajtë të shkrirë, do të apërcëloj fëtyrën. Biëse shëra bua saët mërë të fëkaë. Sa thej e keq është kjo dhe sa thejëm e sa banesë e keqe është ajo në të cilën do të përfundojnë qafirat. Allahu i lartuar thot gjithashtu për zjarrin e xhehenemit. Në, në Kur'an Yawma taqallabu wujuhuhum fi an-nari yaquluna ya ja laytana ata'anna Allah wa ata'anna ar-rasula ditën kur do të rrotullohen fytyrat në zjarrin e xehnemit ata do të thonë eh sikur ne sikur ne të bindeshim Allahut dhe të dërgohej të ti do të dëshirojnë që në këtë botë ti ishin bindur Allahut dhe të dërgohej të ti dhe të mos vuanin ndënimin e rand në zjarrin e xehnemit por kjo dëshirë nuk mund plocohet më kështu që në këtë botë njeriu ka mundësinë që të punojë për shpëtuar nga zjarri i xehnemit e për të bër prej banorëve të xhenetit Në rast se njeriu e, e humb këtë shans të madh, nuk mund ta nuk mund të kthehet më kurr. Allahu na ruajt nga dënimi në zjarrnë e xhehenemit. Në, në zjarrnë e xhehenemit, njerëzit do të kenë tesha prej zjarrit. Në zjarrnë e xhehenemit, njerëzit do të kenë si pije ujin, ujin që është në kulmin e valimit. Do të kenë si pije dhe si ujë qelbin që shpërthejnë nga trupat e banorëve të zjarrit. Do të kënë si ushim ghislinin, qelbin, që del nga trupët e banove të zjarët, ose do të kënë atë dharijë, atë dharijë është një <coughs> një lojë gjembi, shumë i hithët, ose do të kënë e zakum, do të ushimë prej pëmës e zakum, një pikë prej pëmës zakum, si kur të binte në të botë, do të i bëndë të hithëshme të gjitha pijet, ushimet, frutat, e kësaj bote. Aqerran dhe e keqe, e hidhët është ajo pemë prej cilës me cilën do të ushqehen banorët e zjarrit të Xhenemit. Dhe pasi konsumojnë ushim të tillë, do të kenë etje të madhe, të përshuojn rruarin e etjes, do të pinë prej ujit që është në kulmin e valimit, i cili u alëshon lëkurën e fytyrës së tokës, e dhë dhë fety, lëkurën e fytyrës në tokë pa për të qollon fytyrën, sigurisht e ka përmendur Allahu i larçuar në Kur'an. Dënimet e zjarrit të Xhehenemit janë shumë të rënda. Allahu na ruhet prej tij, prandaj njeriu duhet punojnë fort të ketë frikë Allahun e, e larçuar, Allahu ti ruhet zjarrit të Xhehenemit. Elo sallallahu alaihi ve sellem që të na ruaj prej tij. Do të shkëputemi për pak momente dhe do të kthehemi në pjesën e dytë për këtë të kti emisioni për të vazhduar me disa gjëra të tjera të cilat i bashkangjiten e besimit në botën tjetër. Çka të bëjnë, kanë të bëjnë me besimin e ditës së gjykimit e botën tjetër, apo që i paraprin asaj, siç është që i paraprin ditës së gjykimit, dhe që janë pjesë e besimit në botën tjetër, është jeta e varrit, prova e varrit, dënimi në varr. Për këto gjëra do të flas në pjesën e dytë inshallahutaala. Alhamdulillah rabbil alamin. <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد تدعوا الله يا مسلمون يريو نوار do të meret në pjëtja. Pas dekjes, njëriut në varë, i vinë dy melek. Njëri që uatë mund kërë dhe tjetëri që uatë në kjërë dhe do të amarë në pjëtja për zotin, për fejnë dhe për të dërguarin Muhamedin a.s. Do të i thonë kush është zotit, kush është fejajote dhe kush është i dërguari ytë. Besimtari do të arri që ta japë për gjigjen Do të thotë zotë im është Allahu, feja im është islami dhe i dërguar im është Muhammedi, alehi salatu o sëra. Ndërsa, qafiri ose munafiku do të thotë ha, ha, la edri, nuk e di. Kam gjuar njërzit përmenin të qka dhe unë kam thënë si kusat ta, por qafiri dhe munafiku nuk do të arri që t'ja përgjigje në varë. Pytja e varit është haqë, është përmendër në shumë hadithet të saktat Muhammedit sallallahu alaihi vasallam. E dhjitha është dënimi dhe begatimi në varrë. Njëri ju në varrë ose do të dënohet, ose do të begatohet. Nëse njëri ju është i keshë, dënohet në varrë, e nëse është i mirë, Vare për të do tjetë një kopësht për e kopësht e vëtë gjenetit. Vare për të do tjetë vend begatije dhe mirësije, sigur se kuptohat nga jithë dhe kuranët, por dhe nga jithë dhe profetit sërallahu aleyhi vësallam. Përdonimin e varet, Allahu i lartuar thot në kuran, Walau të ra idhjet të waffa lëdhine kafaru l'melaiketu, Walau të ra idhjet zalimu në fi gëmërati l'mauti l'melaiketu, basi tu e idihim, Akhriju anfusakum alyawmatu tazawna adhabal hunni bima kuntum taquluna ala allahi ghayral haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Sikur to shikoje me lajket, si kur melajket uamarrin shpirtrat zullumqarve. Sikur shikosh momentin kur zullumqart jan momentet e vdekjes, agonite e vdekjes e melajket qe u marrin shpirtin shtrin durr për të dhënë dënim atyre, me dënim për ta, dhe u thonë, në zirë një shpirë të ratuaj, sot ju do të vua një dënimin pashtruës, përshkak se keni thënë për Allahun aty që nuk është e vërtet, dhe përshkak se keni të reguar kry e lartësi, dhe si keni pranuar faktet, argumentet, shenjët e Allahut të lartësuar me kry e lartësi. Kjo ajetë, na ept kuptojmë shumë qartë se në momentin kërë shafirave u delë shpirti vuajnë. Me lajke të japin dënim dhe pastaj dhëtë vuajnë dënimën poshtruës, të varet dhe dhëtë jenë gjithë një në dënim dhe i sa të shkojnë në zjarë në gjëhenemit, Allahu në ruajtë prej ti. Allahu lërtuar përfiraunën dhe pasuësit e ti i thotë, e në naru ju rradhune alejha guduban wa ashia, wa jo me të kumu saatu, e dkhilu ale firauna e shedden a dham. Ata do t'i parashiten zjarët e gjahenemit, mëngjes dhe mbrëmja. Dhe kur t'bohet kja meti, do t'thuhet futeni firaunën dhe pasusit e ti në dënimin më të rëndë dhe më thënë në të botën tjetër firaune dhe pasusit e ti dhe të shkojnë një dënim edhe më të rëndë se sa dënim i varët në varë atyre Allahu lartuar ua paracit zjarë në gjëhenemit mëngjesë dhe mbrëmje dhe vuajnë në varë kurse në ditën e gjukimit dhe dërgohen në dënimin më të rëndë dhe dërgohen në zjarë në gjëhenemit Pegamiri sallallahu alaihi vësallam ka thënë një hadithë të sakë të si në trasmetohën Zajdi ibnithabit radiallahu anhu Fe leula ella të të dafenu le daautu allahe një smiakum min a dhabi lë kabri ma esmaa. Si kur ju të mos e varostit njëri tjetrin, unë do t'i lutësha allahu të lërcuar që të bënte të dëgjonit për e dënimit të varit atë të që unë e djojë. Le daautu Allahe një smiakum min adhabi il kabri ma esma. Unë do t'i lutë është allahu të lartuar që të dëgjonit për i dënimit të varit atë që e dëgjoj edhe unë. Pas ta i thotë pegamin sër Allahumë a.s. u drejtua nga ne dhe tha. Taawadhu billahi min adhabi në nërë, lutjuni ja allahu që të ruaj nga dënimi i zjarit. Tha kulna naudhu billahi min adhabi në nërë. Ne thamë, Allahu në ruajt për i dënimit të zjarët. Tha, ta awadhu billahi min a dhabi lëkabër. Lutjun i Allahu që të ruajt për i dënimit të varet. Thamë, në udu billahi min a dhabi lëkabër. Allahu lërqua në ruajt për i dënimit të varet. Tha, ta awadhu billahi min alfitani ma zahara minha o ma batan. Lutjun i Allahu që të ruajt për i sprovave. Që fënë të dukshme apo të padukshme. Tham, në udhu billahi min alfitani ma zahara minha o ma batan. E lutëm i Allahu të nëmbroj nga fitnet që ofshin të dukshme apo të padukshme. Tha të awadhu billahi min fitnet il mesiqit dëgjal, lutëjun i Allahu që të ruaj nga sprova e dëgjalit, dhe ne thot u lutëm duke thënë Allahu në ruajt nga sprova e dëgjalit. Nga adithi më sohet se pegamin të sërë me gjontë të dënimin e varet. I gjontë e rënkimet dhe e, mundimin që hishni në ta cilët dënojshë në varë. Por thot, po si kur të moskishë afrikë se ju nuk do të varosin të njërë tjetërin, unë do t'i luthësha Allah që ta gjonit edhe ju dënimin e varet ashtu si kur se dëgjojë unë. Pegamin të sërë me atëherë ka të gjuar dënimin e varet. Ka edhe kafshët ndjen ndënimin e varrit, ndonjëherë tremën kafshët kur kalojn pran varreve. Në ndonjë rast, Allahu i Lartësuar mund ta shfaqë dënimin e varrit për disa njerëz. Në mënyrë që të shrbësojë msim për njerëzit, kjo ndodh nga i kohë në tjetrën. Fakti parimisht rregullisht dënimin e varrit njerëzit nuk e marrin vesh, por mund të ndodh ndonjëherë që do njëri ta marrë vesh dënimin e varrit, Allahu i Lartësuar e shfaq ju tjet mësim për njerëzit dhe na kanë treguar njerëz të cilët kanë dëgjuar dënimin e varrit, un personalisht kam dëgjuar prej 2 personash, dy persona ndryshëm, kam fol kam folur për dënimin e varrit. Është kanë dëgjuar vetë. Njëri kanë dëgjuar për një varr, dënim, dhe tjetri ka dëgjuar zëra dhe britma nga një varr tjetër që tregon se Allahu i lartuar e, e ka shfaqur dënimin në këtë moment, dënimin e këtyre njerëzve. Begatia në varr, edhe begatia në varr është hak, nëse njeriu është besimtar, Allahu subhanahu wa taala do ta begatojë atë në varr, varrin për të shndroruhet në kopësh prej kopështeve të xhenetit. Allahu i lartuar besimtarët i hap një dritare. ë për xhenet, nga i vjen aroma xhenetit. Allahu i lartuar do t'ia bëj varrin drit, do t'ia zgjeroj varrin aq sa larg pamësia e syrit. Ë varri do të shtrohet me shtroja prej xheneti, sikur sa thuhet në hadithin e El-Bara ibn Azib ibn Radiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë: "Fynadi munadin an sadaqa 'abdi faftahu lahu baban lil-jannah." وا وفرشوه من الجنه والبسوه من الجنه قال ويفصح له في, قبر ويفصح له في قبره مد فياتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد بصره صوت بوقائمه صلى الله عليه وسلم ايه مثيرس pasi besimtari i jep përgjigjet për pyetjet për tri pyetjet e varrit, një thirrës do të thotë vërtetën ka thënë, robi im, prandaj hapini aty një dritare për në xhenet, shtrojini aty shtroja për xheneti dhe kështu aty do të vij era e mirë, aroma e mirë e xhenetit. Dhe do të zgjerohet varri aq sa larg pamësia e syrit. Kështu besimtaj do tjetë në begati dhe në mjërësi, deri sa të qohët, deri sa të bëha të rinjallia. Dënimi varë dhe begatia në varë është edhe shpirtrore, edhe fizike. Por ne nuk arrim që ta kapim diçkat të tilë, sepse jeta e varët nuk është e njëjt me jetën e kësaj bote. Kjo është diçkat që ne e besojmë sepse përmendet në Kur'an, dhe nësëpunet në, në pejohën i të osenem, edhe pse ne nuk e kapim do të realitetin e saj. Se jo çdo njeri njeriu arrin që ta kap me logjikën e vet. Jeta e varrit, dënimi ose begatia në varr ngjan me ëndrrën. Ka njerëj që çikon se është në një vend hapur, të gjerë, duke soditur, duke shëtitur, duke u kënaqur, ndërkohë që ne nuk e kuptojmë diçka të tillë. Do të thonë ka përjetime të mira në ëndër dhe pasi zgjohet i të tregon se çfarë ka parë në ëndër. Kurse një tjetër shikonë si kur është në event të ngushtë, si kur mundohet dhe ndoshta dhe zjohet nga kjo mundim i madhë, e pas ta i tregonë se qëfar ka parë. Këto janë përjetimen e andërë, pa ka shumë dhe jetën varë ka gjashmëri me andërën. Jeta e varët ka të bëjnë me shumë me shpirtin se sa me trupin. Parimish ka të bëjnë me shpirtin dhe si rridhim me trupin ndërsa në këtë botë kënaqësi dhe gjërat kanë të bëjnë me trupin e pastaj si rrjedhim ndikohet edhe shpirti kurse në botën tjetër pas ringjalljes ë përjetimet do të jenë njësoj si për shpirtin edhe për trupin ne nuk e kapim dot realitetin e shpirtit shpirti, shpirti ekziston çdo njeri pëbëhet nga shpirti dhe nga trupi, por ne nuk e kapim dot realitetin e shpirtit. Po kështu ne nuk e kapim dot realitetin e dënimit të varrit apo të begatisë të varrit. Janë gjëra që ekzistojnë, janë hak, janë vërteta, janë gjëra që duhet besohen edhe pse nuk e kapim dot realitetin e tyre. Por çësia e ëndrës se përmend tashjëm për afrim për ta kuptuar si koncept, që ka gjëra të cilat njeriu edhe pse nuk i kupt, nuk nuk kanë të kapshme për njeriu Duhet ju të besoj, sepse janë vërtet ato që përmenden në Kur'an dhe përmenden hadithet e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu duhet ta pranojë faktin se aftësitë e, aftësit e tij janë të kufizuara. Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë aftësi mendore njeriu për të kapur gjithçka, për të dhënë shpjegimin e gjithçka. Ne arrim të shpjegojmë aftë gjëra, por ka gjëra që s'i kapim dot. Dhe njeriu duhet të jetë kosicient, duhet që Ta pranoj këtë fakt, nuk kemi të aftë që ne të shpjeguim gjithë shka. Besojmë ato që i ka thënë Allahu dhe i ka thënë i dërguaj Zodë Muhamedi s.a. dhe mjaftohemi me kash. Dënimi varet nuk mund të refuzohet me shije, me mide, me mendim, me logikën në njëriut, a me thënë në njëriut se unë nuk arri që ta kap do të me mendje dënimin e varet dhe prandaj do të amohoj ato, e gjithë kjo nuk është e pranushme. Njerëzit që janë dorëzuar Allahut, që besojnë Allahut, besojnë fjalën e Zotit, i besojnë pejgamberit aresul selam, që besojnë në gjebin, nuk i mohojnë këto gjëra. Ndërsa ata të cilët nuk e besojnë Zotin, nuk besojnë lajmet e Zotit, nuk e besojnë gjebin, ata i mohojnë këto gjëra, por ata nuk janë njerëz musliman. Allahu na ruaj. Elussallahu subhanahu wa taala, që të ta marr jetën si musliman. Na bëj për aty të cilëve do të begatohen në varr, na ruaj nga dënimi i varrit dhe të nabëj për banorve të gjëneteve të larta welhamdulillahi rabbil alemin <laughs>